Його бачили в конторі, де наймалися матроси. Мартина з охотою прийнято на транспорт старшим матросом. Його посвідки вказували, що він бував боцманом на тихоокеанських шкунах. Знову деякі казали, що він бував капітаном Корсара, посилаючись на дику птицю, серед двох круглих м'язів на грудях. На кораблі його товариші помітили, що він, очевидно, чогось цікавився доктором Хемії містером Джимом Ріпсом. Ріпс наблизив своє обличчя до зляканої дівчини і прошепотів. «Не бійтесь, ви зо мною, я вас люблю!» Рука його не випускала її ліктя. Йдіть геть!» – сказала вона, задихуючись і пробуючи визволити руку. Але доктор схопив її ще за другу руку і сказав. «Не пручайтесь, це річ абсолютно безнадійна». «Тут нікого нема. а Вислухайте мене спокійно. Вам все одно доведеться мене вислухати. Ну, не будьте ж дурною. Заспокійтеся». «Кажіть, ради Бога, і пустіть мене», – прошепотіла вона. «Я не ріпс», – сказав той. «Та хто б я не був, а я вас люблю. Вам нема чого їхати шукати чоловіка. Я маю долари, дуже багато доларів, скільки вам і не снилося». «Що ж вам треба від мене?» – простогнала вона. «Ви знаєте, чого мені від вас треба. Рішайте швидше, бо я не люблю, коли мене дратують. Ви почали дратувати мене з тої секунди, як прийшли до мене. Так чи інакше, але ви зробите те, чого я хочу від вас». «Хто ви такий?» – сказала вона, щоб виграти час. «Я не маю охоти зв'язуватися з каторжником». Ріпс настоював. Його слова ставали чимраз загрозливіші. Він охмалів і став гладити її рукою по грудях, по животу. Марта почала відчувати, що їй робиться млосно ще хвилина, і він робитиме з нею щось хоче. Вона кинула йому в обличчя кілька грубих лайок, але він, немов не чувши їх, казав своє, і щораз сміливіші ставали його руки. Раптом вона откинула з обличчя серпанок і крикнула, «Подивіться на мене!» Перед Ріпсом була Едіт Лейстон. На секунду звикле почуття рабської підлоти опанувало Ріпсом. Він випустив її руки. Вона кинулась бігти, але в тій же хвилі він знов спіймав її за руку. «Це не міняє справи», – сказав він хрипко. Я маю доручення від Лейстона заправляти транспортом. Вам ніхто не повірить. «Пустіть!» – зойкнула Едід. «Ви поплатитесь за це!» Ріпс витяг з кишені якусь чорну річ. «Мовчіть, коли не хочете опинитись за бортом!» «Я застрелю Марту Лорен, як кішку, і мене виправдає кожний суд. Я маю долари. Ви це розумієте? Я плював на всі суди!» і він перевів кнопку на бравнінгу. «В останній раз питаюсь вас, ви зробите те, що я від вас вимагаю?» «Ні», – скрикнула істерично Едід. Ріпс підняв долу револьвера. В цій хвилі револьвер вилетів з його руки і дзвінко ляснув об двері. Над Ріпсом, мов хмара, стояла якась постать. Минула сота частка секунди, і доктор Хемі лежав долі, Хряснули кістки. «Не вбивайте!» Інстинктивно вигукнула дівчина і кинулася до двох чоловіків. Напівмертва від страху і здивування, вона почула якесь ніби звіряче бурмотіння, якийсь горловий свист, наче на ріпса напала гігантова мавпа. Вона оцахнулась, але в цій хвилі два тіла докотились до неї, і руки її торкнулась якась груба тканина. «Людина!» Проминула в голові її гадка, і вона закричала знову: Не вбивайте ради Бога! Але постать не збиралась вбивати ріпса. Натомість вона щось вовтузилася коло його очей. На смерть перелякана дівчина думала, що доктора осліпляють. Вся тремтячи, як осиковий лист, вона глянула на руки невідомого чоловіка. Руки методично зав'язували очі докторові хемії. Ріпсові. Потім чоловік взяв доктора одною рукою під пахву, одімкнув двері і зник сходами машинового відділу. Едіт хотіла бігти за ним.